Bé, molt bon vespre. Anem a donar inici eh, d'aquesta sessió ordinària del ple de la corporació eh, i abans de tractar l'ordre del dia establert eh, ha tingut entrada una moció i s'hauria de votar l'urgència que si surt aprovada eh, quedaria incorporada com a punt sisè en l'ordre del dia del ple. Torno a repetir ha tingut entrada una moció eh, un cop feta a l'ordre del dia de la del ple, correspon votar-la si s'admet eh, si es considera l'urgència per incorporar-la dintre l'ordre del dia del ple i en tot cas serà incorporada, si surt així aprovada com a punt sisè de l'ordre del dia alguna qüestió sobre això? Bé, mo moció contra la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut de Catalunya S'ha de ser detectada en la comissió. Bé, vots a favor. No en contra cap extensió queda incorporat per unanimitat. I passem al primer punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació del dictamen relativo a l'exercici del dret de reversió per la recuperació d'un bé immoble. Senyor secretari. Bon vespre, don. Antecedents de fet... El ple de l'Ajuntament de Seyent, en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 1967, va adoptar el següent acord, sol·licitud al Ministeri d'Educació i Ciència de creació d'una secció delegada d'Institut d'Ensenyament Mitjà i oferir el solar per a la seva construcció de superfície 6.334 metres 2 situat en la partida Riu Cornet, adquirit en la sessió de ple de data 30 de gener de 1967. Segon, el ple de l'Ajuntament de Segent en sessió celebrada el dia 12 d'abril de 1967 va adoptar el següent acord. Donar compte de l'escrit d'acceptació del Ministeri d'Educació i Ciència del Solar de 6.374 metres quadrats situat en la partida Riu Cornet i acceptar les condicions d'urbanització que imposa en la sessió de l'esmentat solar. Tercer, el ple de l'Ajuntament de Segent en sessió el dia 28 d'agost de 1967 va adoptar l'acord sessió d'un solar de la partida Riu Cornet al Ministeri d'Educació i Ciència. La segmentada cessió estava subjecta a les condicions ensenyalades en l'article 97 del Reglament d'Enditats Locals, revertint a favor de l'Ajuntament en el supòsit que per part del Ministeri no es compleixin els fins de la sessió en el termini màxim de 5 anys. Quart, en el ple de l'Ajuntament de Segent de Data 25 de juny de 1968 es dona compte al Decret del Ministeri d'Hiscenda 1094 barra 1978 d'11 de maig acceptant l'Estat la sessió dels terrenys per a la construcció de la sessió delegada a l'Institut d'Ensenyament Mitjà. Cinquè, en data 27 d'octubre 1978, t'entra en el registre de documents de l'Ajuntament un escrit de la delegació de Barcelona del Ministeri d'Educació i Ciència, en el qual es comunica que no es pot acceptar el terreny ofert per diferents motius. Està afectat per una riera, rassants, inundacions, etc. i el sol·lucita un altre terreny. Sisè, sí, sí. en data 15 d'octubre 1978, l'alcalde de Sallent envia un escrit a la delegada provincial del Ministeri d'Educació i Ciència expressant el malestar de la cooperació per l'escrit enviat esmentat en l'antecedent número 5. Setè, en data 7 de maig del 2010, s'entra en el registre de documents de l'Ajuntament un escrit del Ministeri d'Educació sol·licitant un acord del ple municipal en el qual es demani la reversió del B per no haver-se portat la finalitat d'aquest. Posteriorment, el Ministeri ho remetrà a la Subdirecció General de Patrimoni de l'Estat, que és l'òrgan competent per realitzar la tramitació del procediment de reversió. Fonaments de tret, articles 50 del Decret 376-1988 de 17 d'octubre pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels centres locals de Catalunya, estableix-se Primer, si els béns sedits no es destinen a l'ús previst en el termini fixat o deixen de ser-hi destinat, reverteixen automàticament de ple dret el patrimoni de l'ens local sedent, el qual té dret a rebre si s'escau el valor dels anys i bajonissis causats i del detiment experimentat pels béns. D'or, si en l'acord de sessió no s'estableix una altra cosa, s'entén que els fins per als quals s'han notorgat han de complir-se en el termini màxim de 5 anys i s'ha de mantenir la seva destinació els 30 següents. Tercer, l'acord de cessió gratuïta ha de constar explícitament l'esment de la reversió automàtica que es refereix l'article 50.1 de manera que, demostrada la no destinació del bé a l'ús previst, n'hi haurà prou amb l'acte notarial de constatació dels fets, notificada en forma legal perquè la reversió produeixi els seus efectes. Per tot això, la Comissió Dicent de Governació Règim Interior proposa al ple la d'Ajuntament la reducció dels següents acord. Primer, Sol·licitar al Ministeri d'Educació el dret de reversió per recuperar la finca que es descuï a continuació. Característiques registrades de la finca. Número de finca, 1301 de Sallent. Foli, 178, llibre 61, tom 823. Descricció de la finca. Procedure de terreny situat en el terme municipal de Sallent, de superfície 1.334 metres, 3 decímetres i 50 centímetres. Quadrat, que ginda a l'est riu Cornet, al sud camí de Plas de Jusener, avui carrer Belgia de Pilar. A l'oest, camí de Barcelona, avui, amb una plaça, camí del Pal i carrer Liberació, i al nord, terres de Ramon Vall, avui terreny de Miquel Baix Reixat. Titulars actuals, nom, inscrita en ple domini a nom de l'Estat. Títol, donació, data títol, 15 de l'1, 1969, subjecte al dret de reversió a favor de l'Ajuntament de Sallet. Segon, facultar la de president amb, tan, amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari per a l'assignatura dels documents públics o privats per a l'efectivitat del present acord. Senyora Arenas. Sí, bona nit a tothom. El dictamen que ha llegit el secretari en referència a aquesta proposta que es porta al plenari per acord és aprovar el dictamen relatiu a l'exercici de dret de reversió per la recuperació d'un bé immoble. Resumint una miqueta tot el que s'ha llegit és que ja s'ha dit que el dia 27 de febrer de 1967 es va acordar en el plenari doncs, la sol·licitud que va proposar el Ministeri d'Educació i Ciència per la creació d'una secció delegada a l'Institut d'Ensenyament Mitjà i oferir aquest solar en el que es fa referència per la seva construcció i aquest solar doncs, eh, el que es demanava era que tenia una superfície de 6.334 metres quadrats que són els que estaven en el registre de la propietat el dia 12 d'abril del 67 eh, es demana donar compte de l'escrit d'acceptació del Ministeri referent en aquest solar, per eh, que està situat a la partida del riu Cornet i acceptar les condicions d'urbanització que imposa la cessió d'aquest solar. Posteriorment, i el mateix any, el 28 d'agost, el ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada, va adoptar l'acord de, de cedir aquest local a la partida de riu Cornet al Ministeri d'Educació i Ciència. Aquesta cessió estava condicionada, evidentment, a la realització i la construcció de l'edifici per l'institut i tenia una, un termini màxim de 5 anys que si no es complien eh, les condicions d'edificació i proposta per part del Ministeri per la realització d'aquest institut revertia a favor de l'Ajuntament novament aquests, aquesta parcel·la i aquest terreny que estava inscrit. En el registre de propietat es va inscriure a la sessió com a titular constava inscrit en el predomini a nom de l'Estat, subjecte al dret de reversió a favor de l'Ajuntament de Sallent, condicionat, evidentment, a aquest acord que es va adoptar per la realització i la construcció de, de l'Institut. Eh, bé, doncs, eh, el, el 1978, el 15 d'octubre, s'envia un escrit de la Decalada Provincial del Ministeri d'Educació i Ciència expressant eh, el malestar per, per la per la nova construcció d'aquest institut, en el lloc on s'havia acordat i on s'havia fet la sessió prèvia i el registre de la propietat. En data 7 de maig de 2010, evidentment a l'actualitat, té entrat al registre el document que l'Ajuntament d'un de escrit del Ministeri d'Educació ha un acord de ple, que és el que s'està fent ara mateix, en el qual es demana la reversió del B per no haver-se portat la finalitat en la que estava subjecte. Així mateix, un cop, si s'acorden en el plenari, l'aprovació de la reversió d'aquest bé immoble, quedarà completament, un altre cop, a la propietat a l'Ajuntament de Salleta, com estava inicialment. Res més, gràcies. Alguna qüestió per part d'iniciativa, per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel? Sí, bona nit a tothom també. És només per, per verificar, perquè la comissió informativa no es va acabar d'aclarir i l'equip de govern no ens va acabar de donar la informació precisa, si realment estem parlant del, on actualment hi ha el pavelló. És així, eh? D'acord, gràcies. Ja. Alguna intervenció per part del grup socialista? Per part d'Esquerra Republicana? Doncs eh, procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Astenció. Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de de'hora del dia, que és proposta? Oh, fareemrics i preguntes. Uh, proposta, punt, que proposta al segon públic és proposta del Departament del Treball de la Generalitat a les dues festes locals per l'any 2011, senyor secretari. Antecedents de fet, en data 27 de lloc del 2010, t'entrada en el Registre General de l'Ajuntament de Sallent la sol·licitud de la directora dels serveis territorials de Barcelona zona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de proposta de dues festes locals del municipi de Sallent per l'any 2011. D'acord amb aquest escrit, les festes locals han de ser dues i no poden escaure-les en diumenge ni coincidir en el cap dels dies festius que s'indiquen l'ordre 3 309 barra 2010 d'11 de maig. Vis el que disposa l'ordre... 3 barra 309 barra 2012 de maig publicada al DOC número 5639 de maig per la qual s'estaveix el calendari oficial de les festes laborals de Catalunya per l'any 2011. Tenien en compte que la proposta han de costar dues festes local i si el municipi està format per més d'una entitat també cal comunicar les festes local si són diferents de les del municipi que també hauran de ser dues encara que una de les coincideixi amb les proposades pel municipi. Fonament de drets L'article 37.2 del Terrefort de l'Estatut dels Treballadors el Real Decret legislatiu ara 1/94 del 24 de mar, on disposa que el nombre total de festes laborals em podrà exercir de 14 anuals, de les quals dues seran de caràcter local. L'article 46 del Reial Decret 2001/183 de 22 de juliol sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans, que disposa que la proposta de l'autoritat laboral competent ha estat aprovada pel ple de l'Ajuntament. 3-309-2010, 11 de maig, publicada al donum 56-39-39 de maig, que estableix el calendari oficial de les festes laborals de Catalunya per l'any 2011. Per tot això, la Comissió Informativa i de Governació i Règim Interior proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acord. Únic, proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya els següents dies com a festa local del nostre municipi per l'any 2011. Presseient, el dia 23 de juny del 2011, Dia de corpus el dia 12 de setembre del 2011, dilluns de Festa Major de Sallent. Per l'agregat de Cabrianes, el dia 12 de setembre del 2011, dilluns de la Festa Major de Sallent. El dia 19 de setembre del 2011, dilluns de la Festa Major de Cabrianes. No és això per decidirà en superior criteri. Senyor Fernández. Sí, bona, ni Hola, bona nit tothom. Bueno, i com ens ha llegit el senyor secretari, com cada any en portem a ple, és d'una conta dels dies festius del municipi de Sallent, que repetiré, per Sallent seran el dia 23 de juny del 2011, que és la deia de Corpus, el dia 12 de setembre del 2011, que és la festa major de Sallent, i per l'agregat de Cabrianes, és el dia 12 de setembre del 2011, i el 19 de setembre com a festa major de Cabrianes. de el vot a obrar per la resta de companys i gràcies. Bona intervenció per part del grup d'iniciativa, per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana. Procediríem a la votació... Vots a favor Vots a contra, cap abstenció Queda aprovat per unanimitat Ai, perdó Abstenció, ah, perdó doncs que Em semblava que havia aixecat la mà uh, Queda aprovat per 12 vots a favor Cap en contra i una abstenció del grup de la cu. Passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta d'acceptació de subvenció del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de l'atorgament dels ajuts que estableix la llei 2 2004 de 4 de juny que millora els barris en relació al projecte d'inversió integral al barri de la Riba del Llobregat. Senyor secretari. Antecedents de fet. La llei 2 barra 2004 de 4 de juny de millora de barris crea el fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial. El decret 369 barra 2004 de 7 de setembre desenvolupa les previsions generals de la llei i regula les bases per a concessió dels ajuts que preveu el fons. El senyor José Antonio Hinojos Ibera, rellador del CUP Municipal d'Iniciativa Catalunya Verde, en data 31 del 12 del 2007, va presentar una moció en la que convida l'Ajuntament a solucitar la inclusió d'aquest municipi en el programa que desenvolupa aquesta llei, per considerar que existeixen barris amb necessitats d'una millora integral. El municipi de Sallent va participar en les convocatries de 2008 i 2009 sense que fossin en les mateixes. En data 23 de febrer del 2010, l'Ajuntament de Sallent va aprovar el document de desenvolupament del conveni marc que inclou les condicions d'execució i programa de treball per a la redacció del projecte d'intervenció integral del barri de la Riba del Llobregat del municipi de Sallent. L'empresa Portacabo TSL ha estat l'encarregada de la redacció del projecte d'intervenció integral del barri de la Riba del Llobregat del municipi de Sallent. En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 24 de febrer del 2010, doc número 554, es va publicar la resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, PTO barra 430 barra 2010 de 18 de febrer, d'obertura de convocatòries per a l'aturdament del ajuts que estableix la llei 2 barra 2004 de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. En data 9 d'abril d'enguany, el ple de la Cooperació va adoptar, entre altres, el següent acord. Primer, solicitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques l'atorgament del salut que estableix la llei 2 barra 2004 a 4 de, de millora de barris en relació al projecte Pla Intervenció del Barri de la Riba del Llobergat, que té un pressupost d'execució de 5.689.527 euros en 12 cèntims. En data 22 de juny del 2010, el conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va resoldre atorgar els ajuts que estableix la llei 2 2004 de 4 de juny en la qual es concedeix a l'Ajuntament de Segent una subvenció de 3.659.165 euros amb cèntims que correspon al 75% dels 4.878.887 euros amb 12 euros, cèntims que és el pressupost aprovat del projecte, pla intervenció del barri de la Riba del Llobregat. Aquesta resolució ha estat notificada l'Ajuntament de Segent el dia 2 de juliol de 2010 mitjançant la plataforma de CAT. Per tot l'exposat anteriorment, es posa el ple d'adopció de del següent acord. Primer, acceptar la subvenció del conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Unitat de Catalunya sobre els ajuts que estableix la llei 2 2004 de 4 de llum de millora de barris. Projecte, pla d'intervenció del barri d'arriba del Llobregat. Pressupost aprovat 4.87.887 euros en 12 cèntims. Subvenció concedida... 3.659.165 euros en 34 cèntims. 75% del pressupost aprovat. Segon, facultar el senyor alcalde president per a l'assignatura de la documentació necessària per l'efectivitat de la subvenció. Tercer, treballar el present acord al Departament de Política Territorial, a l'Eubes Públiques i a la Diputació de Barcelona. No està en ple decidirà en s'opini criteri. Senyora Fernández. Sí, hola, bona nit de nou. Bueno, eh, portar avui aquest punt de l'ordre del dia entenc que diríem que és com un somni fer realitat pel municipi de Sallent. Portem tres anys treballant per aquest projecte. Van sortir el 2004 una, una línia de subvencions amb les quals donava l'oportunitat als municipis de, de demanar-la per rehabilitar i, do, i donar un punt en valor als barris que podrien començar a estar amb cert agradats. Per tant, eh, Entenc que, bueno, que el punt de l'ordre del dia que diu és l'acceptació d'una subvenció que is, com a història és la més gran que hem pogut rebu, rebre al municipi de Sallent i que a més a més entenem que és una subvenció que ha estat àmpliament consensuada, ha passat força els processos de participació, ha estat comentada i ha estat molt analitzada prèviament perquè les regles de joc per poder-se participar i per analitzar al barri en qüestió això ens va donar una sèrie de, de feina, però que en tot cas doncs, hi havia uns paràmetres als quals ens donava doncs, uns certs punts i bueno, tant el primer any com el segon com el tercer s'han repassat tots aquests índexs i ens ha donat doncs, el fruit d'aquesta subvenció. Entenem que ha estat un bon treball, un treball que s'ha millorat cada any gràcies a les persones que han col·laborat, als usos polítics, a la gent que ha treballat al projecte i bueno, passaré a fer una mica d'història, una miqueta de, de, de quins són aquests paràmetres, quines són les actuacions que es podran portar a terme, també una petita rebaixa que, que s'ha donat degut a la situació econòmica, doncs han hagut rebaixes a tots els projectes, explicarem on ens la proposen, però per altra banda també tenim l'oportunitat de treballar tot el quadre financer i us faré una mica, mica d'història al respecte. El, el fet de que ens, eh, ens decidíssim per al barri al barri en qüestió va estat donat de, després d'analitzar tota una sèrie de paràmetres amb els quals eh, es, es parametritzaven el, el que és la conservació dels edificis, els que estaven en mal estat, sense aigua corrent, sense re recollida d'aigua residuals, edificis amb quatre plantes que no tinguessin ascensor, també és s'han estudiat els paràmetres en quant a la població, la quantitat de població, població dependent, població migrant extracomunitària, la població envellida de, del sector de la població. També s'han valorat les, les dades econòmiques, tant d'atur com de locals inactius que hi ha a la zona. També s'han valorat situacions socials, com el percentatge de, de, de pensions no contributives que, que es troben en aquest barri. a La població i els estudis que tenen quan van a batxillerat i la població amb possibles riscos d'inserció. També s'ha valorat l'associacionisme que hi havia al barri en si i la situació mediambiental en la qual estava sotmes aquest barri. També s'ha valorat la situació urbanística, la xarxa de serveis i les dotacions d'equipaments. Amb tots aquests paràmetres vam... El, el fet que sempre ha donat una confusió, però tot no repetí eh, eh, quan determinem el barri mai es podia fer el barri, com nosaltres pròpiament tenim concebut un barri al municipi, com pot ser el barri de Fusimàanya, el barri de la Rammpinya, el barri. Perquè um, uns dels paràmetres per pogué ser objectius i que les dades estiguessin dintre d'un índexs eh, digué formals o, o, o, que, o que estiguessin a la base de, de l'administració eren els, els, bar, els sectors censals. Aquests sectors censals no necessàriament coincideixen amb els barris que nosaltres naturalment entenem. Per tant, això ja va donar una sèrie de confusió, però en tot cas ja ho dibuixa clarament aquests barris. Llavors es van fer a tots els sectors censals aquests estudis i el primer any es va donar clarament que, que era aquest sector de, del municipi el que estava i el que es donava una puntuació òptima per poder obtenir aquesta subvenció. L'any següent es van tornar a mirar els paràmetres perquè alguna vegada alguns factors social perquè què sigui també podia haver baixat, però tot i així ens tornava donant aquestes dades i el tercer any igualment. També ens diu això, vull dir que el treball que s'ha fet aquests anys, el primer, el segon i el tercer, vull dir, es van treballar amb uns paràmetres que vam treballar amb alguna sessió política i un parell que vam fer amb els ciutadans, vam agafar totes les aportacions i es van valorar tècnicament i hem mantingut pràcticament des del principi fins al final les mateixes perquè en tots els concursos hem estat molt molt a prop d'aconseguir-la. Aquest any de fet l'hem aconseguit i amb la millor puntuació dintre de, del rang de municipis amb el qual estem. Per tant, jo crec que hem d'estar molt contents i molt il·lusionats perquè ens permet durant un cert temps doncs, poder donar l'injecció pues, de diners, obres i una millora substancial a al que és el barri i de més. Uh, Després de fer aquest treball i analitzar tots aquests paràmetres, també la feina següent era, era millorar tots aquests, que tots aquests paràmetres, després de, de fer les actuacions, tinguessin una certa millora i així doncs, millorar l'aspecte de, social del, del barri en si. Sí. Les actuacions que s'havien demanat, les citaré una miqueta, i totes elles estan parametritzades tant amb el cos com amb el temps. Aquest, aquesta subvenció està, inici... està pensada a, a ser donada quincanalment. Per tant, nosaltres vam fer tota una sèrie d'actuacions, el valor que tenien i amb l'any aproximadament que s'havia de, de portar a terme cada una de les, de les actuacions, que també ve donat amb unes prèvies eh, recomanacions que ens diuen des de l'oficina de Lleida Barris en quant als percentatges econòmics que podríem aportar cada any. Citaré una mica per a mode recordatori quines serien les actuacions que, faria, que farem, que farem amb... bueno, si tenim mal rot febrò, plesta clar, que espero que sí, que farem per portar terme aquestes actuacions. Per una banda, seria la millora de l'espai públic i dotació de serveis, i amb aquestes entraria la pavimentació dels carrers Pont Concepció i París, pavimentació del passatge Hom, arranjament del carrer carretera i urbanització del passeig del riu. En quant al camp 2, que és la rehabilitació i equipaments dels elements col·lectius dels edificis, hi ha un programa de rehabilitació i accessibilitat d'edificis. En el camp 3 hi ha una provisió d'equipaments d'ús col·lectiu i ha la rehabilitació del cal carreres i l'hotel d'entitats contramestres. Amb el camp 4 hi ha incorporació de noves tecnologies e informació, noves tecnologies als edificis. Hi ha formació per a les noves tecnologies i una aula per, per donar classes de les noves tecnologies a Calcarreres, en aquest cas. Uh, també hi ha un altre programa que és Foment de la Sostenibilitat del Desenvolupament Urbà, en la qual hi ha diverses campanyes, com podria ser uh, campanya d'estalvi d'aigua, campanya de separació de residus, instal·lació d'energies renovables en equipaments, camí escolar, neteja de res i restauració de lleres del riu, uh, carrils bicicleta al ca a la carretera i neteja i educació del torrent de l'Ullé. Amb l'altre camp d'actuació... Seria, eh, equitat del equitat de l'ús de l'espai urbà i els equipaments. Hi ha un programa d'integració a l'urbanisme i programa de dinamització de, de l'autostima de la persona. Llavors hi ha un altre camp, el camp 7, que serien programes de millora social, urbanística i econòmica del barri amb el qual hi ha varios programes dintre d'ell, que serien pla de dinamització comercial, programa de renovació i creixement comercial, programa de promoció i desenvolupament econòmic, promoció de l'emprenedor, formació per a aturats, tolerància respecte a la diferència, eh, fes al teu carrer processos participatius, en EOP, programa per a promocionar pues, l'exercici, ruta d'interpretació de l'aigua i gestió del p 2 i amb el camp 8 seria accessibilitat i supressió de barreres ectèctòniques. I aquí hi ha les actuacions que serien les ampliacions de les voreres del carrer Pont i Concepció, amb habilització de l'espai pels vianants al pont que diem al pont 20, Pere Ullé, i l'ampliació de les voreres del al carrer Carretera. Aquest quadre, eh, ens, a la resolució, al tenir el la rebaixa, no? ens, ens ha, ha, estat, ha estat rebaixat uns 700.000 euros a l'import inicial demanat. I la llei de barris ens proposa dues actuacions que ens les, bueno, que són dues actuacions que munten als 700.000 euros. Uh, entenem que com sempre s'ha portat a terme tota aquesta línia i aquest projecte el que hem de fer una vegada si, si surt aprovada no dir espero que sí perquè és un gran, un gran què doncs uh, passar a fer el mateix que hem fet cada vegada que hem, que hem començat a treballar amb el, amb el pla. és a dir. Hi una ronda per poder, dintre de les actuacions, poder repartir econòmicament d'una manera que no deixem de fer una actuació, però, per altra banda, poder repartir d'una manera lògica entre tots els camps i poder fer totes les actuacions que inicialment vam concessuar, i això seria, per una banda, a nivell polític, i també, una altra vegada, fer un procés de participació que tots els veïns en qüestió pues, també puguin dir d'alguna manera la seva i amb, amb totes aquestes percepcions i amb els tècnics que ens, també ens marquin una mica les pautes de que si fem una rebaixa que arribem a fer una mica el que, vul, el, el que volem fer finalment doncs, que surti un quadre consensual com també va sortir amb el seu dia pues, el projecte i bueno, que, que, que nosaltres hem treballat amb molta il·lusió i entenem que els veïns i tots plegats i bueno, donar les gràcies també... El senyor Inojosi, sí, el grup d'iciativa perquè va ser el 31 de desembre del 2000... no recordo gaire, però fa tres de 2007. Ex uh, exacte que ens va fer la proposta, que va ser un gran repte perquè vam fer aquest treball amb dos mesos curtetss, però amb molta il·lusió i moltes ganes. Uh, el segon any pues, també per la participació de tothom, també tinc entès que alguns grup polítics, també han, han, han parlat a Barcelona d'aquest projecte i de que també el trobàvem força interessant i per al nostre municipi. I bé, només demanar el vot favorable a la resta de companys i felicitar-nos-ho tots plegats si el podem aconseguir, que és un, entenem que és, que és una gran subvenció i ens la mereixem. Gràcies. Alguna intervenció per part del grup d'iniciativa, senyor Nojosa? Sí, bueno, sempre lluny del protagonisme personal o de, de que, bueno, eh, com tots els que estem a l'Ajuntament, tothom té idees i a vegades ens, ens esbarallem, ens critiquem, tenim diversiància i a vegades proposem coses. El tema surt, doncs, que nosaltres pensem que el Govern de la Generalitat aquesta llei és positiva per, perquè forma part de, de les idees de pobres i ja diu que és llei integral, és una llei integral, no és una llei que tracta només l'organisme, sinó que tracta les persones, tracta en les diferents facetes de la ciutadania, i són aquelles coses que parlant ben dir, això podria ser una cosa que podria interessar al poble de Seyent, mirem avient si és possible. Una altra cosa és que podem estar més d'acord, menys d'acord, que, que el procés és un procés llarg, que és un procés que no és un procés de que ho farà només l'equip de govern, que és un procés que la llei també recull, que és un procés que hem d'estar tots més o menys comissions de seguiment, Consell Local de Seguiment, és un procés polític, tècnic, d'identitats... Per tant, aviam, eh, nosaltres pensem que és positiu, aquest cèntims és una subvenció que no serà durant un any, que és un període de temps que s'haurà de desenvolupar, i nosaltres també pensem que aquesta lleis que fa el Govern de la Generalitat que certes aplicacions s'han fet a la malgrat governi i governi, perquè la gent no es fan en funció de, de la majoria o minories que no hi ha en els ajuntaments, la gent es fan perquè a nivell local tinguin unes aplicacions. Tenim ja el tema encarrilat més o menys del barri de l'estació, teníem un problema aquí encallat, el govern de la Generalitat ha apostat per solucionar aquest tema, L'altre dia es va inaugurar el Centre d'Atenció Turística, però bueno, no ho fem això en funció de qui governa. Ho fem perquè en pensem la proposta que interessava al poble. A partir d'aquí, doncs, bueno, nosaltres vam apostar des del principi en la moció i, i hem apostat fent diverses gestions que podien ser importants per sumar en l'aprovació d'aquesta llei, i doncs, bueno, nosaltres a partir d'aquí creiem que és un... que hauríem d'aprovar la subvenció, entre altres coses, perquè s'han fet ja aprovacions de... de la moció i malgrat les divergències que puguem tenir i, i... i el tema de tot el programa i tot el projecte, doncs jo crec que hi han coses molt interessants. Jo crec que aquí aquí també podrem tenir uns centris pel carreres, per la rampinya, per arreglar el torrent de l'Uller per arreglar algun carrer de la Rampinya, hi ha projectes de cara a les persones i podem arreglar coses que ja tenim els del 75% d'aquest cost, són 3 milions i pico d'euros, que no deixa de ser important i el reste, bo, bueno, hi ha un 25% que l'haurem de posar a l'Ajuntament i a partir d'aquí haurem de discutir com ho farem i, bueno, és un procés que forma part del debat polític i ciutadà de l'Ajuntament de Saïen. Per tant, nosaltres l'apoyarem perquè sempre hem, hem cregut en que es podria aplicar aquí, igual que s'ha aplicat en altres pobles, que bueno hem estat tres anys, però al final me segurament els criteris de la Generalitat és que hi havia barris que estaven molt pitjor que a Saient, perquè realment hi ha ciutats i, i pobles que tenien barris molt degradats i aquestes subvencions s'anan prioritzant en funció de les necessitats que hi havia en un altre lloc però finalment a Seyent, doncs pues, bueno l'hem aconseguit, per tant lluny de protagonismes creiem que és positiu pel poble una intervenció per part de la CUP, senyora Ana Gabriel. Sí, clar, ens toca a nosaltres potser una mica tocar la peus a terra i, i ser una mica més realistes. Um, lluny del cufoïsme no? de les intervencions que s'acaben de fer, tant per la regidora de l'equip de govern com pel company d'iniciativa, um, nosaltres sempre hem estat crítics amb aquesta sol·licitud perquè entenem... Doncs, que lluny del consens que ha comentat la regidora i lluny d'aquesta alta participació que, que vostè diu que ha acompanyat aquesta sol·licitud, nosaltres entenem que no. Que bàsicament hi ha hagut una empresa que ha fet un projecte i l'empresa doncs se l'ha cobrat perquè li han pagat un pilot de diners i a cada reforma que fèiem l'empresa cobrava. És a dir, no penso que hi hagi especial consens aquí darrere, no penso que hi hagi especial participació. Entre altres coses, perquè els mateixos partits polítics mh, tampoc és que haguem debatut les iniciatives que hi ha aquí incloses, no? Això no vol dir que estigui, que estigui bé que arribin diners a un municipi. És clar que està bé que arribin diners a un municipi, però depèn de com es gestionin aquests diners. És a dir, l'arribada de diners de per si no és positiva, no oblidem que són diners públics. És dir, pel fet de que vinguin de la Generalitat no estan sotmesos a, a via lliure a la malversació. És a dir, són diners de tots igualment i pensem doncs, que s'ha de ser molt curós. I tenim la sensació doncs, que amb aquesta elaboració de pla integral no se n'ha fet prou. M'agradaria que es respongués, per exemple, què es preveu en el programa d'integració de l'urbanisme de gènere. M'agradaria que es respongués, per exemple, què es preveu en el programa de dinamització de l'autonomia personal. O, per exemple, que inclou la promoció del fet, del fet emprenedor. És dir, un es pot creure que els diners públics serveixen per reforçar, per impulsar iniciatives emprenedores de gent que vulgui innovar i impulsar empreses, doncs, per exemple, sostenibles, o un pot entendre que impulsar fet emprenedor és convidar el Jordi Pujol a fer un pantomàqueta a la plaça. I nosaltres som crítics des d'aquesta perspectiva. És dolent que arribin diners? No. Ens preocupa com es gestionen aquests diners i creiem, a més a més, que tenim raó de preocupar-nos. Aquí es torna a insistir en un projecte que es diu Tolerància i Respecte a la Diferència i nosaltres ens hem que ja fa 4 o 5 mesos que vam sol·licitar que se'ns informés com han estat gestionats els diners que vam gastar pel projecte que ja s'està fent de respecte per la tolerància i la diferència i encara no se'ns ha contestat. És dir, penjarem pancartes als balcons, en penjarem més... O realment ens creiem la tolerància i la diferència? Perquè quan hi ha gent extracomunitària que se n'ha parlat, que està venint a aquest Ajuntament a demanar ajudes, una de les respostes que se'ls dona és que en aquest país hi ha molta crisi i que una de les coses millors que podríem fer és tornar-se al seu país. I això és així. És a dir, nosaltres podem explicar les coses tal com són o podem explicar-les a mitges. No estem d'acord en que es gastin diners sota lemes de toleràncies i diferències i que en canvi en el dia a dia de l'Ajuntament s'estigui fent una altra gestió de la diferència i s'estigui convidant a determinades persones que no han nascut aquí a que marxin d'aquí. El pla Zapatero ha suposat una injecció de diners brutal en els ajuntaments i em sembla que Hores d'ara tots podem fer una lectura bastant crítica de com s'han gestionat aquests diners i si s'haguessin pogut gestionar d'una altra manera, sobretot en els moments en els que ens trobem ara, en què segurament pensem que tantes inversions eh, fetes de pressa i corrents i una mica improvisades, doncs potser hagués valgut la pena eh, guardar aquests diners i invertir-los en qüestions que potser fessin més falta. Nosaltres, evidentment, votarem que sí perquè, perquè evidentment, no, no, no sé si sabríem explicar que la CUP diu que no volem que arribin 3 milions i mig d'euros a l'Ajuntament. Votarem que sí, però votarem que sí perquè se'ns va dir que la resolució de la Generalitat demanaven una certa celeritat en l'acceptació de la subvenció. I, per tant, entenem doncs, que, que si la Generalitat diu que ens afanyem a fer l'acceptació, nosaltres hi contribuirem. Però no sabem, o com a mínim el dilluns a la informativa, no ho sabíem, si aquest pla serà a 4 o 8 anys dilluns no ho sabíem, no, i hem de posar un millor 100 i 21 euros com a ajuntament, encara no sabem d'on els traurem, i no sabem si els hem de treure en 4 anys o els hem de treure en 8, no sabem si, si la Generalitat pagarà per avançat o pagarà eh, un cop s'hagin eh, fet les obres i per tant s'hauran d'avançar els diners, és dir, hi ha moltes incerteses al voltant d'aquest pla, potser hores d'ara ja s'han resolt. El senyor alcalde no estava a la, a la informativa i jo crec que en aquell moment tocava que el senyor alcalde doncs, estigués allà defensant aquest projecte. Ell, ell no hi és i ell bueno, deixa els seus regidors que facin el que puguin. No? Per tant, de l'explicació que ha fet la regidora a la realitat crua, que molt sovint és més crua del que d'aquests somnis que es fan realitat, doncs a vegades hi ha sons darrere dels somnis també, doncs pensem que, home, que una mica també d'honestedat de, de i d'explicar les coses tal com són i que espero, espero i desitjo que hi hagi un millor equip de govern que gestioni aquesta subvenció a partir d'ara sincerament Una intervenció per part del grup socialista senyor Manuel Vents Sí, bona nit a tothom Bé Aviam, hem de la... bàsicament hem d'aprovar si volem els 3 milions i mig d'euros o no evidentment que votarem que sí, no? perquè si no ens haguéssim tornat tots una mica bojos. no? Però i una pregunta que ja ha fet la regidora de la CUP és saber, jo voldria saber si això serà a 5 anys o serà a 9 anys, si serà fins al 2014 o fins al 2018. És important perquè tot això requereix un finançament, que és aquest millor de 200.000 euros que ha dit la regidora, l'Anna, que és clar, vull dir, haurem de demanar 240.000 euros cada any, com a mínim, o no haurem de demanar 133.000, que és molt diferent, sabent, sabent que l'any que ve no es pot demanar cap crèdit. Vull dir que és molt possible que hi hagi una llei que impedeixi demanar crèdits a molts ajuntaments. No? Llavors, eh, tot això és important saber-ho. No? Eh, bé, és una pregunta que potser no va sabem mare o l'hem de saber-ho. No? Una altra cosa que volia dir és que ja, aquest pla integral no? d'intervenció integral, és clar, el barri ens l'hem inventat, com ha dit una mica la regidora, l'Anna Fernández, Eh, bueno, és un barri de la Riba de Llobregat que aquí a Sallet no havia existit mai i que ens l'hem tingut a inventar per demanar diners cosa que ens sembla bé no? Una mica mm, torno a lo que l'actuació el la, que abans va dir l'Arge de la CUP és un barri que realment el que fem aquí és demanar uns diners, una subvenció per arranjar moltes coses, bàsicament tres coses no? una que és, el, és la carretera entre la carretera i el passeig del riu de la carretera s'emporten doncs, un 25 o un 26% dels pressuposts i llavors anem cap a Cal Cal carreres. No? carreres que de moment ha quedar parat i ara posem pues, arrencat amb aquesta subvenció important, que és un millor 100.000 euros, no? un millor 140.000 euros per cal Calcarreres. Però això, si no recordo malament, si és així com diu el pla aquest, se'n va fins al 2014. Crec, bueno, d'aquí al 2014 doncs, poder... hem tingut temps de reunir una mica doncs, tota aquella zona d'allà com queda, si fem a cal Calcarreres, si no, evidentment si tenim els diners doncs, haurem de fer-ho o no, no? depèn. Eh, poden passar molts anys. Si sí, és cert que és clar un pla a 5 anys eh, dona molt joc, eh? perquè a més de aquí d'aquí 3 anys vull dir quines necessitats tindrem, no? o sigui, normalment han de ser les mateixes, però pot ser que hagin canviat una mica inclús els usos necessaris en aquella zona tan complexa que tenim doncs, de, de la fàbrica vella, que teòricament hi ha que una residència, i llavors l'hem d'estar a peguillar amb el Carreras, que és una cosa que anem dient repetidament des del Partit Socialista. No? Bé, bueno, Evidentment ens en alegrem que arribin diners a sa gent, i més en aquests moments que no hi ha ni un duro i esperem doncs, que tot això que en principi està molt tipificat i està molt eh, enquadrat que és el que s'ha de fer, doncs, suposo que tot això ho podem discutir, i ho podem anar arreglant i podem participar-hi tots, que és el que ens convé, no? Eh, aviam, el pla integral, que és complicat de dir, no? el pla d'intervenció integral bàsicament el 60% són arranjaments de carrers i, i de voreres del carrer del pont no? a partir d'aquí doncs queda tota una cosa que puja molts diners també, que són 772.000 euros que és tots els plans que s'han dit aquí i hi ha un que és la gestió del pla d'intervenció integral, no? que són 217.000 euros que jo suposo que s'haurà de muntar una oficina per gestionar tot aquest pla integral no? Doncs són molts diners, no? espero que amb aquests diners doncs, es pugui fer una cosa ben feta, encara lluny sí, i, i també espero que l'equip de govern ens digui com pot muntar-ho i veiem quin recursos hi vol aplicar no? eh, bé, només dic que aprovar, votarem a favor i esperem doncs, poder intervenir aquí amb aquest pla doncs, en el futur Alguna intervenció per part d'Esquerra Polcana? Senyora Cortés? Sí, a veure, nosaltres, el grup d'Esquerra republican evidentment que votarà a favor d'aquesta aquest, subvenció, només faltaria, sobretot quan ve una injecció de diners pel municipi de Sallent i per la vila de Sallent, eh, no podem pas renunciar-hi, només faltaria. Però no podem estar d'acord amb totes les intervencions que s'han fet, sobretot la de la, de la regidora Ana Maria Fernández de Convergència i Unió, perquè clar, s'ha explicat molt de que aquí els grups polítics havíem intervingut molt, i pràcticament doncs, aquí el que ha intervingut ha estat l'equip de govern, que ha estat el que eh, ha posat damunt de la taula doncs, perquè es fes un projecte i que aquest projecte doncs, fos presentat a, a, a la Generalitat de Catalunya per veure si picava o no picava. Mm, és molt important perquè aquest projecte justament, aquest, aquest pla de barris està fet, doncs, són subvencions per recuperar barris i barris que requereixen una atenció especial a Cellet ens n'hem hagut d'inventar un nosaltres ja havíem en aquest, quan vam proposar quan es va proposar això ja havíem demanat doncs, que també hi entrés tot el barri antic d'aquí Cellet que estava molt degradat però segons qui havia, qui havia de, de fer el projecte ens va dir que no, que aquest barri justament que és el que estava més degradat de tots doncs aquest no hi podia, no hi podia intervenir perquè si no no entraríem a dintre de, de, de la llei de barris. Bé, un embolic que al final el barri antic ha quedat fora d'aquest projecte i se n'hi han posat d'altres, que ens hem hagut d'inventar un barri nou per Sallent. Benvinguda sigui la, la subvenció que arribi, que arribi aquí, però hi ha qüestions que ens preocupen i molt, perquè a més a més, darrere de, tot el, de tots aquests mecanismes participatius, que pràcticament no han existit, i menys amb els partits polítics, amb els grups municipals, també hem de dir que quan aquí es parla del pla econòmic es parla que la Junta de Govern serà qui portarà la supervisió política i es marcaran les directrius estratègiques. I en canvi el plenari municipal i les comissions informatives tindran la informació, és a dir, només tindrà la informació disponible en aquell moment, la que no estigui disponible no, no, no la tindrà tampoc, però no intervindran en marcar directrius estratègiques com tampoc hem intervingut en marcar directrius estratègiques en aquest pla. Eh, no volem dir que que s'hagi fet, que aquesta subvenció eh, vagi bé per Sallent, ja ho he repetit abans, però sí que el que es contempla no és com una recuperació de barri, sinó que s'ha contemplat des de l'equip de govern com un altre pla d'obres tipus el Pla Únic d'Obres i Serveis que ve Quadrianal, que ara serà aquí en Canal. Per tant, bé, tindrem un altre pla d'obres. Hem tingut un pla popularment dit el Pla Zapatero que pràcticament no es veu en lloc. i per tant doncs aquí a Sallent vingut tota una injecció de calés, de diners molt importants, que per interès general, no se n'haurà gaudit. No S'hauran gaudit, gaudit uns, uns interessos una mica doncs, partidistes per part de Convergència? Doncs sí. Evidentment, nosaltres també demanarem quina serà la planificació econòmica per fer front a totes aquestes inversions, perquè això alerta que tornem a, estar, tornem a començar ja la puja de l'endeutament en aquest Ajuntament i de que per fer front a tot això veurem com se'n surt l'equip de govern perquè són unes, unes despe... Ai, són unes inversions molt importants que no sabem si l'Ajuntament de Sallent podrà tirar-les endavant tant de bo sigui així nosaltres ho celebrarem perquè totes les subvencions són bones per Sallent, són bones per tothom però hi ha molts punts que queden penjats a l'aire gràcies senyor Fernández sí eh, bueno, anirem una mica per intervencions a eh... Bueno, el senyor Hinojosa, crec que no, no m'ha fet cap pregunta i no tenia cap mena de, de dubte. En tot cas, agrair-li, crec que ha manifestat el dubte favorable, agrair-li en tot cas, per part de, de la intervenció de l'Anna de, de la CUP. Um, quan... Quan comentes, Anna, el tema de què s'ha fet, o hem llogat una empresa, i ha fet, i tal, i qual, que també perd una sèrie de... Bueno, sí, s'ha llogat una empresa el primer any, perquè vam acceptar aquesta moció dos mesos, quasi gairebé tres, abans de que sortís a, a, a publicar de la llei, i anàvem amb un temps curt, i vam contactar amb una empresa, i inicialment aquest any es va fer cins. Els altres dos anys ho hem fet juntament amb la Diputació, amb els paràmetres que la Diputació es marcava, i que el propi reglament d'efectuar el, el projecte ens marcava, i tutelats cada dia, en, en, en cada moment, per la Diputació. Per tant, no és una cosa tan, que es fa tant d'aquella manera i com nosaltres ens sembla, sinó com amb les regles de joc, amb una empresa i amb la tutela de la Diputació. Això també m'agradaria deixar-ho clar perquè sembla que que no, és, bueno, que no ens ho en sèrio, ens ho tan en sèrio com que les regles del joc són aquestes i aquestes ho utilitzem, mm, bàsicament això. En quant a la intervenció dels grups polítics, i en aquesta contesto la intervenció també de del grup d'Esquerra Republicana i no sé si el PSC també ha comentat algunes cosa, diria que no jo, podem fer una mica de memòria inicialment aquest any, quan primer any quan vam acceptar el repte de tirar endavant la moció, vam llogar amb aquesta empresa vam fer uns, uns, unes sessions de treball amb la qual hi veu estar, es van fer unes participacions ciutadanes i va haver un moment que es va dir amb una junta de govern que no hi cregui en aquest projecte que voleu que es que a la Junta de Govern i que no us us sentiu còmodes però tampoc ben tindre cap mena d'aportació i a més a més, a més a més, dir, no us sentiu còmodes no la veu fer els vostres projectes, però tampoc mai ben tindrà. escolta en lloc de fer això fem això altre o fem lo altre. No ho hem tingut, per tant, dir, totes les aportacions que han vingut en... d'alguna manera s'han contestat totes, s'han quasi bé introduït totes. I entenem que sí, que és un projecte de, de, de moltes aportacions i de molta gent. La cosa diferent és que si per exemple això ho hagués liderat la CUP o hagués liderat i hagués, però, ha, hagués intentat fer altres coses, coses que no ens ha comunicat tampoc. Per tant, no fem les coses tan lleugeres, sí que són les actuacions necessàries i que totes responen al, al, al percentatge de degradació de tots els paràmetres que abans comentava. Vull dir que anar una mica per aquí. En quant també en tota la sèrie de, de programes, en quant a les persones, Uh, això entra també dintre d'un procés vull dir, si sí, els serveis socials i han treballat una mica però tots aquests projectes, tots i cadascun d'ells han de passar per participació citerrana aquí hi ha un esborrany d'on volem fer òbviament, si hem de fer voreres farem les voreres com la l'anomativa dir però sí que hi ha d'altres coses que, que es pot parlar, es pot enfocar hi ha una comissió amb la qual també s'hi pot participar i que treballarem tots plegats estiguem els que estiguem, m'entenem i s'ha de desenvolupar i farem el, el millor dels programes que s'hagin de fer i els programes que hem fet anteriorment són uns programes, si alguns es poden ampliar, fantàstic, i si hi ha d'altres aportacions doncs també les tindrem en compte. Quan parlava del Pla Zapatero, que s'han fet unes inyeccions de diners bastant importants i que probablement no era la millor manera i de la rapidesa, entenc que era amb si la forma de, de, de, de, de, de donar o de publicar les subvencions i, la, i amb la l'emmediatesa que ho hem de fer, però entenem que les obres que han fet també estaven dintre dels paràmetres que també ens posava la pròpia la pròpia subvenció en aquests moments del, del, del CTP, vull dir que tampoc... Sí que hi havia d'altres actuacions, hem escollit aquestes i s'han fet en aquest temps, però totes elles eren necessàries. També respondent una miqueta al tema de, de, de si és una subvenció quin canal, eh, quan he fet la primera exposició he dit que és, és quin canal, però en tot cas explicaré una miqueta com funciona. Inicialment eh, hi ha l'aportació econòmica que ens fan una bastreta a la Generalitat per poder muntar el que és l'oficina, tècnica per poder portar a terme tot el plaquet. La intenció de l'oficina de l'Arris és que es munti una altra oficina que d'alguna manera tingui un personal a temps complet o parcial en funció del, del, del, del perfil del personal i que funcioni d'alguna manera Independent de l'Ajuntament. No, no totalment, però d'alguna manera sí. Per què? perquè Perquè l'Ajuntament porti el dia a dia com sempre i per altra banda, hi és unes persones que vein per aquests projectes es, i portin a, es portin a terme i no hi hagi cap mena dificultat i fins i tot també, tot el procés de participació, és a dir que l'Ajuntament quedarà bifurcat, d'una manera que garantitzi que aquestes obres puguin aquestes obres, plans i tots, tots els temes es puguin portar d'una manera ràpida i que no el dia a dia de l'Ajuntament ens ortopeci amb el temps. Què pot passar? Es poden demanar, en el cas hipotètic, que alguna obra, per la raó que sigui, o no s'ha tingut a temps el projecte, o ha sortit una dificultat, o una dificultat econòmica, sempre hi ha la possibilitat de demanar una ampliació amb el temps. En tot cas, tu has de planificar cinc anys amb unes aportacions i amb unes obres amb unes aportacions, i, i vas fent durant els cinc anys. Si a mesura de, de, del moment eh, tens un, rat, un cert retard o no pots planificar-ho, ificar-ho Si no, en tot cas, tu vas, vas executant cada, cada camp o cada obra o cada eh, programa i una vegada que el tinguis fet, una vegada que estigui certificat, tu envies a la Generalitat i reps els diners. És a dir, duna manera dinàmica en funció dins dels paràmetres que tenim. Doncs una vegada que es vagi acabant, tu vas presentant i em van donant diners. I has d'ajustar-te d'alguna manera al programa dels cinc anys, però en tot cas, si algun, en algun moment es veu que hi ha alguna problemàtica, també es pot demanar una pròrroga de fins a 4 anys més, que seria fins al 2018. Amb això ja dono l'altra la, la, resposta. I en quant al, també he fet la, la primera exposició, perquè ja ha passat diverses vegades, que no s'ha acabat d'entendre el perquè ens hi hem inventat un barri, perquè la, la, per parametritzar tota aquesta sèrie de dades havíem d'agafar les dades sectoriales Sensals, que és on, on, que els que al dins té tota la relació de la gent que hi viu i tot el, tot el historial, diguéssim, de, ca, de cada situació. Per tant, no, ens l'hem inventat perquè no, no és igual en el nostre, en el nostre municipi, municipi els sectors sansals. Per tant, si parteixen un, doncs, sí, d'alguna manera te l'has d'inventar, però no s'allien a qualsevol altre poble que han fet la llei de barris. Probablement ens ha passat el mateix, que tenen un barri conceptual que és... Tal, i que el cens el parteix a la meitat per alguna raó. És així, és així, és així, m'ho sento però és així i així ens ho han dit i així ho posen la normativa. Per tant, així ho hem fet, no ens hem inventat res. Hem, hem jugat amb les regles del joc i, així, i, i per, per poder parametritjar tot això havíem d'utilitzar els segments sensals, no els barris pròpiament naturals que nosaltres entenem. És així. i bueno, de tota manera també agrair el vot favorable a tots vosaltres i que amb les sessions de treball pues, el, el puguem millorar, adaptar i treballar i, i, i totes les aportacions que siguin benvingudes siguin i treballar-les i, i, treballar I és un, entenc, entenem que és un, una subvenció que ens arriba avui que té una durada de 4 anys i probablement o no, 2 anys més i que és un projecte de poble més enllà de que si Convergència ho ha vist així, ens ho ha vist del la de Convergència ho ha fet el millor que ha pogut, de la millor manera i entenent que totes aquestes actuacions que volem fer són necessàries al municipi i hem treballat per, per tenir-les i les tenim, ens les han donat i amb una bona puntuació per tant, felicitons, tornem a dir-ho i gràcies per el vot favorable Una altra intervenció per part del grup d'iniciativa senyora Hinojosa? si vull ser greu, potser Bueno, nosaltres, quan iniciativa vam presentar la moció, no titulaven la riba del Llobregat, però, efectivament, agafaven aquests sectors de carrers, que era la Rampinya, també estava Sant Bernard, però clar és cert que la llei no, no podia arribar aquí. Que és cert que vam proposar després una moció sobre, per acollir, que ens podíem acollir a la llei, a la llei de l'habitatge i podíem fer reformes, eh, eh, rehabilitació d'aquest cas. És cert que aquesta moció no es va tirar davant, les que siguin, que hi han aquestes possibilitats que s'han fet en altres pobles de eh? rehabilitar els pisos vells amb una sèrie de convenis amb els propietaris no? o sigui, una senyora que vol llogar un pis pues, bueno, jo ara no em vull estendre amb això però la llei dona solució efectivament parlàvem del sector de, de la fàbrica vella de, bueno, tota una, Santa Cristina, rampiña jo crec que, bueno, sí hi ha pobles, al meu entendre, hi ha, que posen un nucli molt degradat i rodalies, a vegades s'agafa això. Què passa? Aviam, aquí el que passa és una cosa. Aviam. Quan nosaltres vam presentar això tampoc vam veure que hi havia, hi havia gaire animació per part, per part de, del grup de l'oposició. Una cosa és que, que no està tan degradat, que això no s'emportarà al lloc i que el govern de la Generalitat no tindrà diners perquè ja s'ha gastat molts diners en en, arrenxar, en en solucionar el tema del barri de l'Estació nosaltres vam creure per altres projectes que jo vaig veure que a Segent era possible també que s'aprovesi aquest projecte una altra cosa és que no ens agradi determinades qüestions o que no ens fiem perquè és clar hem de marcar una diferència amb l'equip de govern en determinades qüestions nosaltres pensem doncs, que això s'ha aprovat més o menys en consens i segurament amb l'equip de govern d'aquí a una estona discreparem rotundament no vol dir que nosaltres tinguem aquí ni cap complicitat Eh, perquè d'aquí a una estona discreparem i fort però bé, bueno, nosaltres entenem que des de l'oposició alguna alternativa hem de donar per a la població, amb les nostres idees és cert que, que governa convergència, però com governa a minoria per tant, si els grups de l'oposició estan d'acord, això pot, se, se li pot fer un bon seguiment efectivament, estic convençut perquè quan es va fer el pressupost hem intervindre i, bé, i vam veure que hi havia un perill i vam fer reudir el pressupost perquè ens vam posar d'acord i fem fer reudir i, la, i la... la regidora de la CUP ESC, Esquerra, Iniciativa van fer propostes interessants per tant si no tenim solucions no estem contents si hi ha vies de solucions tampoc estem contents no sé eh, per tant tenim l'hegemonia els grups de l'oposició, efectivament, el govern el que gestiona i no podem controlar-ho tot, l'hegemonia per fer les coses d'una altra manera. Ara, si no es volem posar d'acord, això és un altre tema. Això és un altre tema. Perquè si, clar, si jo tinc arribar a un acord amb l'equip de Convergència, ostres, és que no marco la diferència. Això és un altre tema, també. Clar, moltes vegades em posem d'acord en coses que són substancial, substancials, perquè són substancials. Però moltes vegades en qüestions del poble, pues no sé què passa. Per tant, aquí estem per defensar el poble, eh? per defensar les nostres diferències, les nostres discrepàncies, per, per mirar pel poble. I aquesta és la nostra visió política de la política local. Però clar, des d'aquest punt de vista, si Convergència i Unió governa en seient el govern de la Generalitat no soluciona el problema de l'estació de Convergència i no, jo sóc fidel al govern de la Generalitat perquè he cregut en el govern de la Generalitat i el meu grup creu en el govern de la Generalitat si Convergència Unió governa la gent no fem el centre d'atenció turística el paralitzem, perquè bueno, venia de l'anterior legislatura però si ho paralitzem i que fracassi bueno, entenc que jo no comparteixo les idades de Convergència o no però que aquesta política tampoc serveix perquè la gent al final diu, bueno, però què quines alternatives doneu o el grup eh, iniciativa o el que sigui però clar, jo no jo és el que pensem al nostre grup cadascú té la seva tàctica i la seva estratègia, de, és molt respectable és molt respectable però jo dic, en un ajuntament que l'equip de govern govern amb minoria, podem arribar junts si volem, si volem si no volem res i el tema del sector, bueno doncs pues sí, el sector la el sector, el sector, riba del Llobregat, doncs pues bueno pues jo dic que la Riba del Llobregat, per a mi no em sembla malament la Riba del Llobregat perquè sempre hem parlat que tenien de viure de Cal al riu i la Riba del Llobregat m'encanta i si tenem una part i podem arreglar una altra, doncs molt millor perquè és, és, és, és així però a més a més aquesta llei té una cosa que no és un procés de ara que s'aprovarà i abans de que acabi la legislatura ja estarà tot, no és un procés que millor. la iniciarem amb aquesta legislatura i no sabem què passarà la, la legislatura que ve que potser el tindrem de continuar, igual que ha passat amb l'anterior legislatura, que hi havia coses pendents, i al final s'ha tingut de fer amb aquesta legislatura. I jo, el meu teniment, la política local funciona així. Ara, és cert i legítim, que a vegades hem de marcar certes diferències, perquè cadascú marca el seu perfil propi, i si no es marca, doncs... Jo crec que això... Bueno, que hi ha coses que ens hem de posar d'acord, perquè en el fons parlem de, de país i, i parlem de poble i, i parlem de país i ens hem de posar d'acord, però és que parlem de poble i hi han coses que també ens hem de posar d'acord. I això no vull fer el discurs del capellà, que queda bé amb els pobres i amb els rics, cuidado, eh? Que si tenim de discrepar, jo considero que s'ha de discrepar. Una intervenció per part de la CUP, senyora Ana Gabriel. Sí, un cop rebut l'ensinistrament polític per part dels companys, primer em remeto a les declaracions de la senyora Fernández i després aniré per vostè. Uh, crec que no, no, no s'ha contestat en relació a algunes qüestions molt concretes que s'ha demanat de què volien dir determinats programes que hi ha llistats. Entenc que s'ha volgut dir doncs, que un cop ens posem a treballar es podran anar definint, però tenia curiositat per saber quina idea teníeu vosaltres com impulsors del projecte quan parlem, per exemple, d'urbanisme de gènere o de promoció del fet, del fet emprenedor, per exemple. Uh, I també m'agradaria que la regidora acceptés que en funció de la segona intervenció feta Vostè mateix reconeix, per tant, doncs, que no hi ha hagut ni tant consens ni tanta unanimitat. És dins la primera intervenció vostè parlava de que era un projecte consensuat i participat i després vostè mateix ha reconegut que els partits de l'oposició doncs, no van fer massa propostes, es van distanciar, van dir que no se sentien còmodes. Per tant, en què quedem? És dir, hi havia hagut molta participació i molt consens? O vostè després reconeix que realment no ha estat tan així? De dues maneres... Eh, podria entrar, eh?, en totes i casc una de les afirmacions que ja ha fet, però és que em sembla que no parlem al mateix llenguatge. És dir, jo en cap moment he dit que no s'hagin respectat les regles del joc, en cap moment he dit que no s'hagin seguit els criteris que marca la Diputació ni que l'empresa no hagi fet la feina d'acord amb els paràmetres que venien marcats. És que nosaltres no ens estem referint a això. Nosaltres ens estem... Més, no ho dubto, perquè si no difícilment n'estaries puntuat d'acord amb els seus criteris, lògicament, no? Nosaltres uh, plantegem la crítica des d'una altra perspectiva i és que tenim la sensació com que, que pel fet que hi ha uns diners a disposició ens inventem necessitats. N'hi ha algunes que hi són i que segurament doncs, uh, podríem situar-les en, en les prioritats que pot tenir el municipi. Potser no és del més prioritari que tenim, però formaria part d'un paquet ampli de prioritats. Però també és veritat que hi hem afegit un paquet de coses perquè ho hem hagut d'afegir, perquè ens han delimitat una zona i havíem de gastar-nos els diners allà dintre. I a veure si de demanar disculpes perquè a la CUP, doncs sí, doncs tenim una visió de país i ens sembla doncs, que els diners han d'anar allà on, on es mereix que, que vagin. I si la Generalitat per nosaltres té, té criteris que tampoc considerem correctes, doncs també ho critiquem. Hi ha molts municipis que han impulsat pla de barris, que tenien barris vells deterioradíssims, que no se'ls han hagut d'inventar perquè existien i estaven plenament delimitats i coincidien, a més a més, amb el barri Sensal, i aquest any no els hi han adjudicat. Doncs també critiquem que la Generalitat hagi pogut fer otorgacions que responen a contentar no sé ben bé què i que s'hagin interromput pla de barris que funcionaven i funcionaven molt bé i ens queixem perquè potser entenem que hi ha municipis que mereixien més aquest pla de barri que nosaltres, perdoneu per no tenir una visió estrictament municipal que els diners de la Generalitat, com que són de tots igual, pensem que han d'anar al millor invertits possibles. I és la crítica que hem fet nosaltres des del primer dia. Que enteníem que Sallent, pel que nosaltres coneixíem, que era l'esprit de del Pla de Barris, potser ha anat canviant i ara, insisteixo, és una repartidora més perquè venen eleccions i a vegades aquestes coses passen, però l'esprit inicial que hi havia en aquesta subvenció, nosaltres pensàvem que Sallent no tenia eh, el perfil de municipi prioritari. Ja està, i aquesta és la nostra crítica. S'han respectat les regles del joc? Sí. S'ha fet el millor que s'ha sabut? No en dubto. Algú altre podria fer millor? Segur. En qualsevol cas, penso doncs, que per fer aquesta crítica, i ara ja m'adreço a vostè, eh, ni és una estratègia, ni és una tàctica, ni necessitem marcar diferència. De necessitat de marcar diferència no en tenim cap, ni amb convergència ni amb vostès. Perquè em sembla que la diferència és innata i es veu de tres hores lluny sense necessitat d'obrir la boca. Nosaltres som els primers que hem participat en totes i cadascunes de les qüestions que hem considerat que eren rellevants. I puc parlar d'ordenances, de pressupostos, de pla general i de tantes altres qüestions. A veure si ara, perquè hem sigut crítics des d'un primer moment amb el pla de barris, andem de veure abocats en una posició merament partidista, en la que si governessin uns altres votaríem a favor, però com que governen ells votem en contra. És que no tenim cap necessitat de fer aquests jocs. No sé vostè amb qui o amb què s'inspira parlant d'aquestes estratègies, però amb nosaltres no. No és el nostre estil. Insisteixo, no tenim cap necessitat de marcar diferència. Crec que sempre diem les coses tal com ens sembla que les hem de dir i en aquest tema no hem variat la nostra posició, a més a més. Des del primer dia que es va presentar això a la taula hem explicat que no ho veiem clar i no veig per què avui haguéssim hagut de canviar el nostre discurs. Per estratagema, doncs no, perquè som coherents i perquè des de principi no hem vist clar. Evidentment, si arriben aquests diners i som capaços de pressupostar-los bé i això no fa que ens haguem de excessivament i a més a més som capaços de fer no només inversió en pedra sinó en projecte eh, social, cultural i de dinamització cívica ho fem bé, doncs, doncs ens n'alegredem també. Ara per ara tenim els nostres dubtes perquè hi ha antecedents suficients amb arribada de diners que tot i respectant les regles del joc pensem que no s'han invertit els diners en els llocs en què eren prioritaris i pensem que en això passarà el mateix però potser no, potser ja dic escolta, es creen unes comissions fantàstiques i tothom es posa a participar de cop i volta molt i ho fem molt bé, ens en alegrarem però ara per ara som som cautelosos, igualment votem que sí és a dir, no cal que eh, persones del grup d'iniciativa vagin dient que han arribat diners al poble de Sallent malgrat la CUP ja estava en contra no cal, votem a favor votem a favor que arribin aquests diners però insisteixo, eh, no ens doneu lliçons d'estrategemes de, de, i de tàctiques i del que és fer municipi i del que és fer país perquè em sembla doncs, que, vaja, que no és el tema que ens podríem allargar molt que segurament tots podríem intervenir-hi i ara no toca una intervenció per part del grup socialista senyor Manel Gems abriam eh... Nosaltres vam ser els primers que vam demanar diners o vam demanar que l'Ajuntament invertís a la carretera. Em sembla que vam fer-ho públic aquí, ho vam fer públic a molts llocs. No? Nosaltres estem contents de que arribin diners a la carretera. no Simplement volíem que quedés clar que hi ha, hi ha molts diners per les pedres, pels totxos i pels pobres, però també n'hi ha bastants, però n'hi bueno, ha bastant menys. No? De totes maneres, si hem de parlar una mica de si estratègies o no, o tàctiques, vull dir, aviam, si hem de creure amb el Govern de la Generalitat és que hi creiem més ja som nosaltres, no? Clar, perquè si hem portat tots aquests diners perquè el plan Zapatero, bueno, Ctapé no, diguéssim Zapatero, no? perquè Ctapé pot ser un xiclet o alguna cosa així, no? una mica de, de calma, no? Eh, ha sigut el Partit Socialista si sí, hem portat diners aquí amb moltes coses doncs ho ha, ha donat el Partit Socialista si hem de parlar de l'estació doncs el Partit Socialista conjuntament amb Esquerra Republicana i l'Iniciativa per Catalunya si ens hem anar tirant flors tots aquí doncs ens en podem tirar moltes i segurament ens haurem de tirar moltes perquè venen eleccions i aquí ens discutirem tots i veiem que és el més guapo que ha portat més diners no? i el que ha fet més pel poble i, i suposo, eh, perquè tampoc hi estan vivint moltes eleccions però segurament serà així no? qui ha sigut el que ha fet més per sa gent? Bé Benvinguts siguin els diners, senyor, Vull dir, ja ho hem dit al primer cop, benvinguts siguin aquí, una cosa és que no tinguem el mateix criteri de com s'han d'invertir, però llavors això també ho podem discutir ho no, o no, o ens podem posar d'acord perquè realment enllestim tota una sèrie de problemàtiques que tenim penjades des de fa uns quant temps i se'ns arreglen de cop, no? O, ojalà, no? Però aviam, no és un tema de si fem o no fem perquè nosaltres som els primers que hem votat molts cops a favor de Convergència i a vegades no. Però vull dir, ho hem fet obertament perquè si ho hem fet, ho hem fet pensar no, no, no pel que és pel poble, no ho hem per estratègies si sí, si ara no. Evidentment sempre hi ha situacions que poden ser millors però en aquest cas tenim un equip amb minoria que és el que hi ha i evidentment doncs, perquè tinguin majoria necessitat altres minories que s'hi sumin, no? que un cop pot ser jo, un cop pot ser la CUP, un cop pot ser la iniciativa i algun cop pot ser Esquerra Republicana majoritàriament, si hem d'existir, l'estadística diu que som nosaltres, no? que ja que som els únics que no vam votar en contra. Entonces, bueno, no cal que ara fem aquí un discurs polític, però seria bo muntar monogràfic polític, eh? nosaltres ens apuntem i ho podem discutir, però estem parlant de la l'arriba del Llobregat, el pla integral de la l'arriba del Llobregat, el qual nosaltres també hi votem a favor i del qual ens en alegrem molt doncs, que d'una vegada doncs, comencem a arranjar... Doncs, la carretera que és des de l'esclat fins a que marxem doncs, pel mal pas, no? I que, que és un tros molt llarg i que bé, jo suposo que hi haurà molta gent que se n'agradarà que entri per la rotonda, arribi a l'esclat i comenci veure unes voreres ben fetes, ben arreglades i, i que digui, home, aquest poble, doncs, eh, cony, està endreçat, no? És, és difícil, perquè mira que fa anys que ho veiem malament allò, no? I no hi ha hagut manera i ara potser ens els diners conjuntament i podem arreglar-ho i del qual ens en, arregla, ens en alegarem però bé, bueno, simplement estem parlant d'una cosa i si hem de fer monogràfic polític, que potser ho haurem de fer que si ara ens venen moltes eleccions i poder, podem parlar-ne i discutir-ho molt jo me n'alagaré molt de sèrie no? o no una altra intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortès. Sí, a veure, avui el que es porta a aprovació és la proposta d'acceptació de subvenció del Departament de Política Territorial a obres públiques per, per rebre aquesta subvenció. Per tant, nosaltres, com hem dit abans, hi votarem d'acord, no en tenir cap mena de problema, tot el contrari, però sí que demanem que com a primera, com a prioritat, passar l'estiu, al mes de setembre, l'equip de govern ens presenti una planificació econòmica per dur a terme totes aquestes intervencions i per fer front a totes les inversions. Això seria el primer que demanarem, i a partir d'aquí doncs anirem analitzant tot aquest pla i, i farem les nostres preguntes que, que siguin pertinents. Però sí que pensem que a passar l'estiu s'ha de presentar ja aquest pla, perquè és el prioritari, perquè sense això no es pot tirar endavant. Senyor Fernández. Sí, eh, aclarir una mica el, el, el tema que m'ha comentat l'Anna de la CUP, que si abans ha venut que no un projecte consensuat i de més, és que jo pensava que era un projecte consensuat, sabia, és cert que sabia que el posicionament de, de la CUP entenia que podia, hi havia d'altres barris més degradats i de més, i que inicialment es va concebre aquest, aquesta línia de subvencions per donar a sortir d'aquests barris. També vam dir nosaltres, des del nostre punt de vista, que sí, inicialment van, van accedir a aquesta aquestes subvencions barris que estaven realment molt pitjor que Sallent, però nosaltres sí que ens creiem encara sí que ens hi podíem apuntar. I, I ens ho vam creure des del moment que va arribar aquesta moció. Demanar perdó perquè vostè pensi d'una altra manera? No cal, però nosaltres tampoc ho farem perquè pensem, perquè ens ho mereixem. Vull dir, és, és, és, són diferents visions. I quan, simplement aclarir això, vull dir, eh, ho, ho ha dit vostè, però nosaltres sempre hem pensat que era el bon moment de demanar-ho, hem treballat perquè ho creiem, són visions diferents, i ja està, els diners venen de la Generalitat, si, si et queden assallant per nosaltres, fantàstic. Només és això. I concretar també amb el senyor Valentí del PSC que a, a l'arranjament de la carretera concernirà, en aquest cas i amb aquesta subvenció, de pont a pont. La resta haurà d'anar per una altra línia, perquè com ja, ja ho delimiten, sí. Quedarà de pont a pont, agafa una miqueta del que és fins als bombers, pràcticament, però és aquest espai. Però, de tota manera, una, una renovació integral eh, que també lluirà força. I després pues, anirem lluitant per trobar-ne d'altres maneres per continuar acabant tota, el, tota la carretera. Perdona un moment, però en les fotografies que hi ha en el, en el projecte, les fotos no són de pont a pont, eh? El que és l'àmbit de regla integral de la carretera és de pont a pont, i després hi ha un espai, que és el carril bici, que també està dintre de les actuacions, però no com a carretera, és de pont a pont. La int integral, quant a tots els serveis, voreres, eh, tota la tota l'arrigua integral. I llavors hi ha un petit arreglament, que és el carril bici, i, I la resta d'actuació s'haurà ha, de buscar altres fórmules per, per acabar-ho. Però et delimita justament els barris així. I res, per, per acabar, doncs, gràcies a tots els ruts polítics i felicitats al llantins. Bé, de votat suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor? Pots en compte cap abstenció, queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'oratòdic, que és moció institucional per impulsar la modificació de la normativa vigent en relació a la coordinació de l'1% cultural. Senyor secretari. Antecedents, de fet, la llei del patrimoni històric artístic, artístic estableix l'obligació destinar en els contractes d'obres públiques una partida de com a mínim l'1% a treballs de conservació i en de patrimoni històric espanyol o al foment d'activitat artística, en preferència en la pròpia obra o en el seu entorn immediat. Aquests treballs es realitzen a través de projectes que poden presentar tant les administracions com les universitats públiques, per fet per fet pel qual els ajuntaments poden concórrer en aquest finançament. En retirades ocasions, des de la FEMS ha solicitat formatment al Ministeri de Cultura la comprobació de representants de les entitats locals en la comissió encarada a coordinar aquest 1% cultural i aprovar les actuacions que es realitzaran. Ja que tot el reconeixement està bé en l'article 6 del Reial Decret pel qual es que aquesta comissió sobre la necessitat de col·laborar amb les entitats locals per dur a terme actuacions conjuntes, el seu article 3, relatiu a la composició de la comissió, no contempla la participació de representants de les entitats locals en aquesta. Per possibilitat que aquesta demanda es vegui finalment materialitzada, a proposta de la Comissió de Cultura de la Fent s'ha cregut oportú traslladar als ajuntaments la conveniència d'aprovar mocions sol·licitant que es modifiqui la normativa vigent en relació amb la coordinació de l'Upercent cultural, perquè ens les respectives comissions tècniques i polítiques s'incuporen representants de les entitats locals designats per la F. La participació de representants locals en la comissió interministerial permetrà una millor defensa dels interessos de les entitats locals respecte als importants decisions que es plantegen en el nucli de la comissió, com adoptada en el seu dia referida a la supressió de la possibilitat d'incloure com a cos de la reacció del projecte amb la dificultat que això comporta pels ajuntaments, tal com ha posat manifest la Comissió de Patrimoni i Història Cultural de la FEM. Per tot això, la Comissió Informativa d'Atenció a les Persones proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, i instar els diferents grups del Congrés dels Diputats a impulsar la modificació de la normativa vigent en relació amb la coordinació de l'1% cultural, sol·licitant que la General Comissió Interministerial i els seus grups de treball s'incomporin representants de les entitats locals designats per la FEM. Segon, donar trajecte a aquests acords als representants dels diferents grups polítics del Congrés del Diputat i la FEM. Senyor Quadros... Sí, hola, molt bona nit a tothom. En aquest punt de l'ordre del dia portem aquesta moció que és per impulsar la modificació de la normativa vigent en relació amb la coordinació de l'1% cultural, que segons marca la llei de patrimoni culto, eh, artíst, eh, patrimoni històric artístic espanyol, eh, que estableix l'obligació que amb els contractes d'obres públiques eh, hi hagi la quantitat mínima de l'1% per a treball de conservació i en requeriment de patrimoni històric. Eh, aquest 1% que ve de, a partir dels fons aportats per l'Estat amb pressupostos de cada obra pública i de les obres públiques construïdes i explotades per particulars en virtut de concessió administrativa, sempre i quan pugin més de 600.000 euros. Amb aquesta comissió, qui són els que gestionen la, tot el tema, tema d'aquest 1%, les entitats locals no hi estan representades, i el que es demana amb aquesta moció és eh, que es puguin incorporar entitats locals eh, proposades per la FEM a l'hora de poder decidir eh, els projectes que es vulguin portar a terme. D'aquesta manera, manera, tenir en compte la sensibilitat municipal a l'hora de, de defensar els dits projectes. Per tot això, demano el vot favorable de la resta dels municipals. Gràcies. Alguna intervenció? en l'hoja, per part de la CUP, senyora Gabriel. Sí, de que nosaltres eh... Votarem en contra, bàsicament perquè entenem que el que Soria està demanant és un, un marc nacional d'atribució de l'1%, no que els municipis catalans anem a construir eh, l'1% a Espanya, sinó que hi hagués una altra distribució d'aquest 1%. També entenc que aquesta moció l'ha la Federació Espanyola de Municipis, vosaltres l'heu colat aquí, i que realment al regidor de Cultura li bastant poc si hi ha representants de la FEM en aquesta comissió o no, és a per omplir en el plenari, i està molt bé, però que nosaltres doncs, no contribuirem a, a construir estat espanyol de la sensibilitat municipalista ni que sigui per gestionar un 1%. Una intervenció per part del grup socialista, per part de d'Esquerra Republicana. Senyor Quadros, vols... No? Doncs donem per, per acabar del torn d'intervencions. doncs Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per 12 vots a favor, una en contra i cap abstenció. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció relativa a l'establiment del règim de retribució dels càrrecs. Senyor secretari.